Какво значи да любиш? Въпрос. Какво значи да любиш? Да съединиш трите свята в едно, т.е. да познаеш човека в божествения, в духовния и в физическия свят. Когато възлюбиш някого, значи ти да му се отплащаш. Той ти е направил всички услуги в миналото и сега да нямаш човещина към него, това не е хубаво. Всякога, онзи, когото любиш, е този, който те е любил, а сегашната любов е любов в театър. Твоят възлюблен е един, но понеже е голям, проявява се в много форми. Нали слънцето е голямо? А колко малки слънца са фотографирани? Вашата човешка любов, която сега имате, на ученика в окултната школа не се позволява. Една сестра попита. Ами защо сега я има? Позволили сте я. Така ученикът се разсеева и не учи. Вие в любовта сте идолопоклонници, понеже си създавате идол. а любовта трябва да бъде отвътре, т.е. няма да казваш то онзи, когато обичаш, че го обичаш, няма да се разхождаш с него насам натам, но ще го обичаш с незнайна любов. Хората, какви ли не идоли, нямат. Даже по-рано са считали за идоли котките, биковете. Човек трябва да се научи да люби и да обича. Да люби безкорисно и да обича безкорисно. Ние като проявяваме обичта, с това показваме, че ценим това, което Бог е дал. А някой твърди, че те обича. И ти тури, юлар. Това не е любов. Любовта има безброй форми. Всички тези форми на любовта трябва да ги изучите. Съвременният живот дава богат материал за развиване на човешкия ум, сърце и душа. В бъдеще ще оценим днешните условия. Ще се спрем на един ден от сегашния ни живот и ще разберем колко неоценими условия е съдържал той. Любовта иде и ако не я приемеш, горкоти и обичта също. Любовта няма да стои нито една секунда, ще мине, ще ти остави благата и ще си отмине, а трябва да работиш върху оставените блага казано е Бъдете съвършенни както отец ваш е съвършен Значи да предадем любовта такава каквато ние сме я приели Някой казва Той не заслужава моята любов Любовта не пита дали някой заслужава любовта или не Ако пита това не е любов Радвайте се, когато ви обичат. Радвайте се, когато ви мразят. В първия случай ви дават обработен материал, а пък във втория случай ви дават материал за обработване. Горчивините. Скърбите, през които минавате. Това са стражари, които пазят да не отиде богатството, което имате. Да не бъде разпиляно. Един брат запита, как можем да използваме съня за нашето духовно повдигане? Вечер преди лягане ще благодарите за това, което сте получили през деня в ума и сърцето си. И когато спите, душата ще обработва този материал. Изпяхме няколко песни, след това учителя каза Гениалните музикални късове са извадени от светилището. Гениалното не е в количеството, а трябва да бъде концентрирано и с голяма мощ. В песента трябва да пазиш пространството и времето. Някой път хората удължават пространството и съкращават времето, а друг път правят обратното.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 трептенията на думите не съответстват на трептенията на тона и тогава имаме дисонанс. Ето една песен. Настанаха, мамо, нови времена. Не биво ли да водим, но на училище да ходим. Сбиволите, мамо, гръбнака си изкривих. Една сестра каза: За да се създаде в Българина новата музика, той трябва да стане нов човек. На огъня, на който е турен, българинът ще се разтопи. Като изучавам българските песни, разбирам при какви условия е бил българинът когато си е създавал песента. Все още въжи една народопсихология в българските песни. Богатият да се показва, че не е богат, а пък сиромахът се показва, че е богат. Стана въпрос за възпитанието на детето. Децата трябва да бъдат свободни. Например, Отидох в едно семейство, където детето не дойде да ме поздрави и родителите го караха на сила, но им казах Оставете го свободен. Момченцето вече непритеснявано се местеше тук там и стаята и ме гледаше отдалече. И по едно време почна да се приближава постепенно и най-сетне станахме близки приятели. Щом не мислиш право, не си свободен. Щом не чувстваш право, не си свободен. Щом не постъпваш право, не си свободен. Най-първо, трябва да бъдем свободни и да се радваме, че сме свободни. Нека се радваме на това състояние, което сега имаме. Защото в даден момент, по-хубаво от него за нас няма. Следващата секунда ще има друго. Радвайте се на днешната екскурзия. За днес сме щастливи, а за другите дни – Добър е Господ. Докато човек се безпокои в сърцето си, той не може да приеме новото учение и то не може да се предава. Съвършенство значи да не правиш никакви погрешки. Трябва да видим съвършените хора. Хубавото в човека не се губи, само трябва да се махнат на пластяванията за да се прояви доброто в него. Доброто в човека е повече, отколкото злото. Когато се махнат условията, които ограничават човека, тогава доброто в него ще се прояви. В бъдеще, злото в човека ще се употреби като тор. Природата е много снисходителна. Например, някой път човек прави зло несъзнателно, понеже се намира в много стеснителни условия. Към такива несъзнателни постъпки природата е снисходителна. Злото в нас е несъобразяване с законите на природата. При доброто ние постоянно се освобождаваме, а при злото постоянно се ограничаваме.